Namo se, bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namodase, bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo bhagavato arahato samma sambuddhasse. Tak včera jsme se bavili o těch předpokladech meditace. Hm? My chceme meditovat, ale jestliže tyto překlad Předpoklady nemáme, tak pak vlastně to není meditace, ale je to, dá se říci, adaptace na meditaci nebo pokus o adaptaci na meditaci. A tato adaptace na meditaci může být samozřejmě dlouhý proces, může být krátký proces, závisí na tom, jakou halt máme, jak, jak jsme naprogramovaný, jakou máme karmu, co jsme dělali v minulosti, jaké jsme, jaké jsme měli zvyky. Čím více meditujeme a čím více se zabýváme jogou, zjišťujeme, že většina našich zvyků je pro Meditaci nejsou zrovna příhodné zvyky. No a to je tež vlastně postup v meditaci. Tak ty předpoklady si zopakujeme. Tedy uchýlení se do samoty, což znamená nic jiného než izolace těla. Uchýlení do samoty, my pracujeme ve společenství s druhými, což je o to cenější, protože se učíme vlastně mezi druhými zůstat sám. A to je umění žít, obzvláště v naší modelní společnosti, kde vlastně. Možnost se stáhnout někam, kde nebudeme mít styk s dlouhými, je většinou jen snění. Hm? Čili od samého začátku si zvykáme zůstat sám mezi lidmi. A zůstat sám mezi lidmi to je se obrátit na sebe a to, co jsme, to rozhoduje naše vědomí. O tom jsme se bavili. A z toho yogačára pak dělá celou filozofii a celý základ praxe. Tak tedy Aranya gatova, rukamula gatová, Sunyagara gatová, Palankam abu džitvá, hm? Ujukájampanidhája, Palankam abu a potom, co si překrýžel nohy, hm? a postavil pátek z príma. O tom jsme se bavili. To je co? Asana. To je ásána. Príčina, jedna z příčin izolace těla je pevná asána, pevná pozice těla. Jestliže máme pevnou pozici těla, opičí mysl, se snadněji nechá zkrotit, jestliže nemáme pevnou pozici těla. opičí mysl se těžko zkrocuje. Je to tak? Hm? Je to naše zkušenost? Parimukam satim upatha petoa. To vysvětluje izolaci vědomí. Parimukam sa tým upadá Petva je vysvětleno, jakožto mysl je založená na meditačním objektu. Založená na meditačním objektu to znamená, že se obrací k sobě. Ať už na samatovém objektu, nebo na vypasanovém objektu, který dále analyzujeme podle jeho vlastních vlastností a společných vlastností, což je nestálost. Meditační objekt jsme vysvětlili, obzvláště v pojetí, o kterém se bavíme večer, je vždy mentalizovaný objekt mentálního vědomí. Všechny objekty meditace jsou objekty mentálního vědomí. A jelikož se zabýváme večer tradicí, která je napojená na yogačáru, což je vlastně hlubší pojetí buddhistické jogy, vlastně z, toho, z této zkušenosti samády možno odvodit, že všechny objekty ať si toho nejsme vědomí. Všechny objekty jsou objekty vědomí. Jiné objekty neexistují. Samsára je vědomí, nirvana je vědomí, vše, co prožíváme, je naše vědomí. A to, že naše vědomí je hřízeno minulosti. Jestliže to poznáme, pochopíme, vidíme jasně, to je též obsahem praxe bdělosti. Jestliže to nevidíme jasně, jestliže to nechápeme jasně, vlastně nepraktikujeme bdělost. jelikož večer se hovoríme o těle pravdy dharma kája přestože to, co prožíváme je napojeno na naši minulost na naše minulé zvyky přesto dharma kája Existuje nezávisle na těchto svících. To je též, jestliže se snažíme pochopit cestu bolisatvy, to je též důležitá část tohoto pochopení. Přestože tělo pravdy existuje, Existuje neuvázaně na, na naši karmu. A to je teď část bělosti. A s tímto pochopením základ cvičení na dech, teď se vracíme k dechu, satová asasaty, satová pasasaty, nadechuje v vydechuje bděle. Tedy, aby jsme, jestliže splníme tyto předpoklady, meditujeme. Jestliže nesplníme tyto předpoklady, adoptujeme se na meditaci. A jak Nadechujeme bděle a vydechujeme bděle. To je důležité pochopit. Nadechujeme bděle a vydechujeme bděle v tom případě, jestliže ačkoliv máme jiné počitky, ačkoliv máme jiné vnímání, ačkoliv máme jiné myšlenky, naše vědomí neopouští dech. to znamená satová asasati, satová pasasati. On nadechuje v děle, vydechuje v děle. Ve všech tradicích napojených na vysvětlení meditace dechu, to znamená toto stádium Meditace se nazývá počítání dechu. Ganana. Aby se meditující naučil zůstávat u objektu, musí si ho stále připomínat. Jestliže se ho stále nepřipomíná, jeho okay. mysl nebude sledovat meditační objekt, ale bude sledovat právě ty. Počitky, myšlenky o tom, co bylo a o to, to tom, co bude. Bude sledovat různé počitky v těle. Mám bolest v ramenu, zase bolest mám v, v boku, zase přechází o tam, tať, tam. Bude se zabývat různými počítky, co zvuky venku. Nebo tím, že někdo je tady hlučný, že přichází, že odchází. Nebo co za zvuky jsou venku, že projíždí tady motorka. Jaká motorka? Jestli je to dvojtakt nebo tak. No a to znamená, že vlastně naše mysl ta adaptace na meditaci ještě se nedostává na úroveň hlubší koncentrace jestliže se dostane na úroveň hlubší koncentrace, znamená to, že dosáhneme stádia, kdy mysl zůstává během celé meditace na meditačním objektu, na dechu. Jestliže dosáhneme tohoto stádia, no pak meditace se stává lehká. Jestliže se nedostaneme do toho stádia, meditace bude vždy spojená s jistou frustrací a nenaplní nás. Tedy první stádium meditace na dech je tedy počítání dechu. Za předpokladu, že jak už jsem se zmínil, máme pevnou pozici a snažíme se o to, aby mysl se soustředila uvnitř a neběhla ven. A aby mysl zůstala u meditačního objektu, myslela na přítomný moment počitku dechu a nezabývala se jiným momentem. Pak celá meditace není nic jiného než nechat tu mysl, která se zabývá přítomným počítkem dechu, aby zůstala u toho objektu plynule. To je pak vlastně celý proces meditace. Jestliže se naučíme, aby mysl zůstala plynule u objektu meditace. Všechno ostatní bude lehké. Jestliže se to nenaučíme, všechno ostatní nás nikdy nenaplní. Proto obzvláště ve vysvětlení eh, této meditace v v yogačára tradici v severním buddhismu, ten, ta fáze počítání dechu nebo připomínání si meditační objekt, tedy nádech, výdech, jestliže naše uvědomění se lepší, pak, jak už jsme se zmínili, nejenom nádech a výdech, ale tu periodu, kdy nádech už skončil, výdech ještě nezačal, kdy výdech už skončil a nádech ještě nezačal. Ovšem, pokud nezůstává mysl plynulé udechu, netřeba se zabývat touto fází. Jestliže se zabýváme touto fází, budeme potřebovat nucenou pozornost. A jestli se Jestliže používáme nucenou pozornost, no pak e, nás meditace nikdy nenaplní. Čili to uvědomění těch intervalů mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem se musí stát díky pozornosti, ne díky tomu, že tam my se tlačíme. musí se stát uvědomněné. Ne tak, že se silou vůle rozhodneme, aby tam mysl zůstávala. Právě proto Asubandu, aby Dharma vysvětluje, že meditace na dech není nic jiného, než čistá moudrost. Co znamená čistá moudrost? Čistá moudrost znamená objektivní pozorování. Objektivní pozorování právě je to pozorování, ve kterém se faktor jáství ztrácí. Toto objektivní pozorování, jak jsme vysvětlili, se jmenuje Anupasana. Anupasana znamená vidění zblízka. blízka. A kdo může vidět z blízka? Hmm? Třeba si uvědomit, kdo může vidět zblízka. Jak můžeme vidět zblízka? Jenom dělost může vidět zblízka. Pokud není dělost, nevidíme zblízka. A jaká je funkce bělosti? Funkce v dělosti je ta funkce, která umožní jasnou artikulaci objektu ve vědomí, aniž bychom si ho označovali. My počítáme dech ze začátku nebo si říkáme nádech, výdech nebo používáme mantru bud ho nádech bu, výdech do aby postupem času ten objekt byl tak jasně artikulován v naší mysli že nepotřebujeme žádnou pomůcku Nepotřebujeme si ho označovat, nepotřebujeme si ho počítat a mysl spontánně zůstává u to, toho objektu. Jestliže této situace dosáhneme, meditace jde sama. Jestli tohoto momentu nedosáhneme, meditace nepůjde sama. Budeme to muset popohánět. Takže ze začátku začátečníci v meditaci jsou v rozporu, ačkoliv by měli vědět, jestliže se chtějí hluboce, jestli chtějí z meditace něco opravdu mít a jestli chtějí meditaci hluboce prožít, musí se naučit pozornosti bez násilí ale pozornosti bez násilí se nikdy nenaučí, pokud ze začátku nebudou provozovat jisté násilí v tom smyslu, že když mysl odejde od objektu, nepřitáhnou ji zpět. Ale tím, že budou provozovat toto přitahování zpět, budou se snažit, aby mysl měla kontinuitu, u objektu, tím prožijou jisté frustrace, jisté nejistoty. Meditace je nenaplní, ale protože jsou vědomí toho, že jak důležitá pro ně meditace je, co pro ně meditace znamená, jsou si vědomí toho, jestliže se nedostanou do hlubších stavů meditace, stále jenom budou používat jen hrubou formu, formu mysli, která jen poznává hrubé objekty. Právě proto v sobě najdou předsevzetí, ať se děje cokoliv, já se budu snažit zůstat u meditačního objektu, budu si ho stále připomínat a tím pádem silou zvyku, silou vůle, pomalu, pomalu, to jdeme tam, že mysl začíná zůstávat u objektu, aniž bychom ji tam nutili. Proč zůstává mysl u objektu, aniž bychom ji tam nutili? Je třeba chytit tento psychologický moment kde zůstává mysl, aniž by jsme ji nutili, aby tam zůstávala. U toho, co je nám příjemné, správně, právě tak. Meditace se nejprve musí stát příjemná, aby u ní mysl zůstala. Pokud meditace nebude příjemná, mysl stále se bude bránit. To je psychologie od těch nejprimitivnějších živočichů až po ty nejvyšší živočichy. Všichni chtějí zůstat u toho, co je příjemné a chtějí se vyhnout tomu, co je nepříjemné. Tak, aby jsme zůstali u meditace, první musí být meditace příjemná. A meditace bude jenom příjemná, jestliže získáme schopnost Udržet vědomí silou bydělosti u meditačního objektu. Jestliže to nedokážeme, meditace nebude příjemná. A jestliže nebude meditace příjemná, opětší mysl bude běhat. A Ford bude myslet na to, co neudělala v minulosti, co musí udělat v budoucnosti, jaký má jiné věci k tomu, aby dělala. Vzpomene si na tisíc různých věcí, co ještě má udělat a co ještě neudělala. Hm? No a jelikož nenachází v meditaci uspokojení, tak meditaci opustí. Je to tak? No najde si něco jiného? Protože v tom, co děláme, je uspokojení. Hm? Je to tak? Jedině zůstaneme u toho, v čem najdeme uspokojení, ale uspokojení v tom nenajdem, pokud do toho něco nedáme. Je to tak? Hm? Jenom do toho, do čeho jsme něco dali, u toho zůstaneme s uspokojením. Do toho, do čeho jsme nic nedali, u toho s uspokojením nezůstaneme. To je jednoduchá psychologie. Je její treba pochopit, ačkoliv je tak jednoduchá, většina z nás ji nechápe. A když věci nejdou tak, jak si je představujeme, no tak jdeme do něčeho jiného. A tam, když to zase nejde tak, jak si to představujeme, tak jdeme zase do něčeho jiného a stále si něco hledáme. A v tom hledání nacházíme jistý rozruch a ten rozruch si myslíme, že nás nějak může naplnit, no ale on nás nenaplní. Protože nás nenaplní, tak budeme frustrovaný je to tak? A frustrace, strachy, deprese, není nic jiného z hlediska bulistické psychologie, než neschopnost konfrontovat naši nelibost. Tedy první, první krok je, jestliže chceme účinně se naučit meditovat, je konfrontovat nelibost s libostí a tu libost najít právě v meditaci. Protože libost meditace neboli naplnění meditací je daleko hlubší a daleko účinnější než jakékoliv jiné naplnění. Jestliže ho známe, jestliže ho neznáme, určitě ne. A my ho nepoznáme, jestliže nenajdeme v sobě jisté odhodlání konfrontovat překážky. jestli toto odhodlání nenajdeme, nepoznáme to naplnění, nepoznáme to škěstí v meditaci. A pak mysl v meditaci nezůstane. Tedy první krok ať už počítáním nebo si připomínáním nadechuju, vydechuju, nadechuju, vydechuju. Jestliže eh, senzitivita je lepší, můžeme už od začátku nadechuju, pauza, vydechuju, pauza, nadechuju, pauza, vydechuju, pauza. V případě, že jsme dělali, se zabývali jogou a tak by to mělo být lehčí nejenom si být vědom nádechu a výdechu, a tu bdělost tež rozšířit na to, co se děje mezi nádechem a výdechem. Jestliže tu bdělost rozšíříme mezi nádechem a výdechem, v těch periodách mezi nádechem a výdechem nemusíme se o to starat, stane se to přirozeně, vědomí se rozprostře po celém těle. Přestože se koncentrujeme u nosních dírek, jestliže začneme být vědomí, pauzy mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem. Vědomí se rozprostře samo. Nemusíme se o to snažit. Rozprostře se samo po celém těle. Jestliže už máme schopnost koncentrace, hlubší koncentrace, která se projeví tím, že to místo, kde vnímáme nádech a výdech u nosních děrek, bude spojeno se světelným věmem nebo se svěmem barvy. Pak, když se mysl vědomí rozšíří na celé tělo, pak vědomí těla bude též doprovázeno se vědomím barvy nebo s vědomím Světla, což bude prýmý úkaz vlastně naší schopnosti koncentrovat mysl a zároveň být uvolněný. Hm? Tomu, jak už jsme říkali, se říká prašrabdy. Prašrabdy znamená uvolnění a jasnost. Tam, kde je uvolnění a jasnost, i když nejde do hlubších stádií, tam je naplnění. Tam, kde není uvolnění a jasnost, tam naplnění nebude. A uvolnění a jasnost je doprovázená tomu, čemu se říká v buddhismu upekcha neboli upekša. Upekša znamená schopnost nestranosti vědomí. Co znamená nestranost vědomí? Vědomí neulpívá na příjemných početcích a nebrání se nepříjemným počitkům. V buddhismu mluvíme o dvou druzích upekša, hlavních druzích. V Vysudimaga najdete deset druhů upekša, ale dva z nich jsou hlavní druhy. Takzvaná védaná upekša, Vědaná upekša znamená neutrální pocit, když počitek není ani příjemný, ani nepříjemný. Jmenuje se to védaná upekša. Neutrální pocit. A to není zde míněno. Jakýkoliv stav hlubší meditace, ať už šamata nebo vipassana obsahuje samskára upekša, nebo sankára upekša. Sankára upekša znamená nestranost vůči formacím. Počitky není nic jiného než formace vědomí. Hm? Stejně tak vnímání není nic jiného, než formace vědomí. Jestliže vědomí, přestože prožívá příjemný počítek, na něm neulpívá, jestliže vědomí, přestože prožívá neupraví, nepříjemný počítek, ho neodmítá. Takové vědomí provozuje samskára upekša. Jestliže vědomí provozuje samskára hupekša, stav prašrabdy uvolněnosti a jasnosti trvá. Jestliže neprovozuje samskára upekša stav uvolněnosti a jasnosti nemůže trvat. To znamená, že ačkoliv prožijeme jisté příjemné početky, ty příjemné počitky budou hned pryč, jestliže nepochopíme tento princip. A zase po příjemných počitcích přijde znova frustrace a znova nenaplnění, protože jsme nepochopili právě důležitost a spojení Prašraddy a Upekša, Samskara Upekša. Tím pádem, ať se snažíme jakkoliv, naše snažení nás nenaplní. A meditace nemůže jít do hloubky. Toto uvědomění, o kterém jsme se zmínili, právě je vysvětleno v tradici meditace na dech v rámci dvou prvních cvičení. Díham asasanto, ty paďánáty, díham asasámy pasasanto, paďánáty, díham asasámy ty paďánáty, rasem asasámy ty paďánáty, rasem asasámy ty paďánáty, rasem asasámy ty rasem Když dýchám, nadechnu dlouhý dech, jsem si plně vědom, plně vědom znamená, neulpívám, Neidentifikuje se nerozhoduje, jaký dech je dobrý, jestli dlouhý nebo krátký, prostě pouze viděle to prožívá. Jestliže se rozhoduje, jak chci krátký dech, dlouhý dech, tak ne ne nepraktikuju meditaci a na saty. Jestliže plně, viděle, uvědoměle, prožívám dlouhý dech, nádech, výdech, krátký nádech, výdech, znamená to, že praktikuju vidělost nádechu a výdechu. A jestliže tak to praktikuju v dělost nádechu a výdechu Potom, co jsem získal schopnost zůstat u objektu. Medituju s jasností a s uvolněním a medituju se nestraností vědomí. Hm? že medituju s jasností a uvolněním a s nestranností vědomí můžu se dostat do hlubších stádí meditace. Můžu projasnit objekt meditace. Jestliže se to nestane, neprojasním objekt meditace. Jestliže neprojasním objekt meditace, neprojasním i spočítek svého těla, počítek svého vědomí a dech se nestane obzvláště jemný. Obzvláště jemný dech se právě stává tehdy, když se dech stává obzvláště jemný, tak dýchání se stává kratší. Ve stavu samády se právě dýchání stává kratší. Ale meditující se nerozhoduje, jestli chce krátký dech nebo dlouhý dech. Pouze to pozoruje s hm? uvolněností a jasností a s nestraností. No, samo se to stane, nemusí dělat, nemusí to plánovat. Hm? Jakmile to plánuje, tak se tohle nestane. Když to neplánuje, pak se to může stát. Právě proto tato meditace na dech se jmenuje meditace čisté moudrosti. Učení buddhismu není nic jiného, než učení se čisté moudrosti na základě koncentrace, která je doprovázená právě tímto uvolněním jasnosti a nestranosti vědomí. A pro dnešek by to stačilo. Uděláme 15 minut přestávku a pak to tuto teorii se pokusíme zažít. Hm? Ze začátku můžou být nějaké ty, nezaži... nějaké ty zažívací problémy, no, ale když od toho zůstaneme a pochopíme, o co se jedná, no, tak ty zažívací problémy se zlepší. Hm? Můžu mít, Můžu mít ještě? No. Tak, když si to soustředění prohlubuje a začínám pocítěvat, jak je to příjemný, tak ta mysl potom tu mysl to tahne k tomu meditačnímu objektu, ale e, zase mi jakoby, e, na tom úpívá, a když použiju všímavost a uvědomím si to upívání na tom příjemným, tak to příjemný zase jako zmizí a tu mysl už mi to netáhne. k tomu. No to vidíš, Tomáš, ty e, stále Meditace je vlastně konfrontace s, těma, s těmito problémy. Hm? Protože jakmile použiješ síly, zase, tak ty ta hlubší koncentrace zmizí. Hm? Čili se jedná o pochopení. Musíš to prožít několikrát, abys viděl, že to je nesprávný. Právě na základě bdělosti do toho přichází sampaďana. Sampaďana znamená uvědomění. A to uvědomění právě, o tom se budeme bavit v příštích dnech, to uvědomění právě vlastně dělá tu mysl rovnoměrnou. Tím, že odstraňuje ty tendence vědomí buď k letargii, ke klesání, anebo k, k, k rozrušení. Ten stav ulpívání na tom, co je příjemné, není nic jiného než stav rozrušení vědomí. A to je třeba si uvědomit. Protože uvědomělost v dělost lepší, ale uvědomnělost se nelepší, tak jsou tyhle ty výkyvy. Jasný? Jasný? To ještě vysvětlíme. Ale v hlavních čertech bys to měl vidět jasně. Vdělost se lepší, proto ty příjemné pocity můžou přicházet, ale uvědomění nestačí. ještě jeden dotaz? Proč toho meditačního objektu na celé tělo. Já vlastně začnu vnímat třeba různý... by mi do toho vchází bolest z toho těla, ty nepříjemné pocity. A mám pocit, že mě to vlastně ovlivňuje ten zážitek. Je to dobře, mám s něco dělat, je to špatně... To se bude dít, z toho si nic nedělej. To se děje i u, u starých zajíců. Ale jenom, že se stá ten zvyk, ty nestranosti vědomí musíš kultivovat a musí se stát přirozený. Pak se staneš jogine. Jogini prožívají neskutečné bolesti, ale to je pro ně vlastně nástroj k hlubšímu pochopení. Takže nevadí to, já jsem totiž zatím se vždycky snažil se z toho těla stáhnout vlastně k tomu, k oblasti nosu, ale jak to říkáte dneska, tak to není účel, to rozšíření je přirozené na to tělo. Teď, jestli ta koncentrace se bude lepšit, tak ve stavu koncentrace ten meditační objekt je jasný a všechny ostatní objekty, včetně bolesti, jdou do pozadí. A to je sama ta přístup k bolesti. Jestliže se učíme meditaci, učíme se zároveň, jak pracovat s bolestí. Nikdo, kdo se meditaci naučil, se e, zároveň neučil, jak pracovat s bolestí. Meditace je též učení, jak zacházet s bolestí. Nikoho bolest nevine. Ale jestliže je koncentrace dobrá, tak bolest jde do pozadí. Jestli koncentrace není dobrá, tak bolest jde do popředí. Proč? Protože ji chytáš. To, co chytáš, jde do popředí. To, co nechytáš, to zůstává v pozadí. A ty používáš dech na to, abys Větší zlo, odstranil menší zlo, ale postupem času budeš muset opustit všechno. Je to tak? Tak se naučíš na tom dechu samatu a vypasanu, to je jedna metoda, abys opustil všechno, anebo se na tom dechu naučíš pak zen, což je druhá metoda. Tak jo, ještě nějaké nejasnosti. Tak uděláme 15 minut přestávku.